Хвала життю Минуло трохи більш року, як землетрус обернув пишну месіну в груду каміння. Була весна, море було спокійне і синє, небо так само. Сонце обливало помаранчеві сади по горбах, і, дивлячись з парохода на сірий труп міста, я не міг уявити собі тої страшної ночі, коли земля у грізнім гніві так легко струснула з себе величний город, як пес струшує воду, вилізши з річки. Ступивши на землю, я сподівався стрінути тишу і холод великого кладовища, і був здивований дуже, коли побачив осла з повними кошиками на спині, що переступав обережно через каміння розмитого бруку, тримаючись холодку от зруйнованих стін прибережних будинків. За ним біг хлопець і сицилійським жаром кричав «Ципола! Ципола! Цибуля! Цибуля!» До кого гукав він? Кому хотів продавати? Чи не каміннямо тим, що були спаяні перше в суцільну стіну, а тепер знову почали жити окремим життям? Однак надходили люди. Несподівано з вулиць, з безладної груди каміння випливали чорні постаті і нечутно ступали по гарячій землі, купками і поодинці. Ішли якісь дами в довгих чорних вуалях з мертвим застиглим обличчям. Похмурі робітники і їх суворість наче замикали чорні костюми аж до кроваток скрепу. Тонкий залізний стовп ліхтаряни природно нахилявся над ними, немов придивлявся зверху скляними очима. З одного боку м'яко хлюпало море, з другого висіли потріскані стіни палаців, без вікон і дахів, з дверима, що до половини завалені грузом. І знову усунулись чорні мужчини і тихі жінки, наче черниці, немов гості похоронні йшли комусь віддавати останній привіт. Чим далі я посувався, тим частіше зустрічався сей люд в жалобі тим виразніше я почував, що щось мене мулить. Я мусив обминати цілі гори різнородного грузу, балок, вапна і каміння, що навалені тут серед вулиць, перескакувати щілини на землі, наче розриті жадібно роти, перелазити через мармурові колони і зазирати у вікна, звідки дивилась на мене пустка. І знову з-за вугла тихо випливла чорна фігура, і стрічалась зо мною мовчазними очима. Тоді я зрозумів врешті, що мене мулить Очі. Ті страшні чорні, жахливі очі, які замкнули в собі все пекло різдвяної ночі, месіна зруйнована на Різдво, і вже більше нічого не можуть бачити. Може, світити сонце, голубіти море й небо, сміятись радість. А ті Очі, поширені й мертво-блискучі у великих орбітах, звертали погляд в глиб себе і божевільно вдивлялися у розхитані стіни, вогонь і трупи найближчих. Мені здавалося, що коли б сфотографувати їх, на пластинці вийшли б не людські очі, а картина руїни. Бічні вулиці вже були розчищені трохи. Зате з обох боків завалені стіни фасадів творили грубий шар спресованих балок, матраців, книжок, вапна, залізних ліжок і людських тіл. Там, де ще стіни стояли, вони ледве тримались, і крізь широкі шпари синіло небо. Часом у вибитих дверях віднілись самі сходи, що вели Бог зна куди, сходи, по яких вже ніхто не ступить. Десь високо під небом, в п'ятиповерховім будинку, завалилась тільки передня стіна, і середина хати стояла відкрита, немов на сцені. Веселенькі шпалери, залізне ліжко, через поренчата якого звисає рушник, фотографія на стіні, образ Мадонни в головах ліжка, і ся інтимність чужої хати, де ще заховалося наче тепло людської руки, робила сильніше враження на мене, ніж зовсім мертві сірі руїни.